Kapitola 82. Barbaři. Následujícího dne jsme s Tempem přestěhovali tábor, zatímco Dedan Zespe se vydali do Krosonu pro zásoby. Marten proskoumal kus planiny u vody. Pak jsme všechno zbalili a přemístili, vykopali záchod, jámu na ohniště a tak všeobecně jsme dali všechno do pořádku. Tempy byl ochoten povídat si při práci, ale já cítil nejistotu. Už jednou jsem se ho dotkl otázkou na letany, takže jsem věděl, že tomuto tématu se mám vyhýbat. Ale když ho rozrušila prostá otázka o písních, jak jsem měl vědět, co by ho mohlo zase urazit? Nejvíc mi vadil ten jeho prázdný výraz a uhýbání očima. Jak si můžu s někým rozumně povídat, když nevím, co cítí? Připadalo mi to, jako bych měl se zavázanýma očima procházet v cizím domem. Tak jsem zvolil naší způsob a prostě jsem požádal o další slova. Většinou šlo o různé předměty, jelikož jsme oba měli zaměstnané ruce a nemohli jsme předvádět pantomimu. Nejlepší na tom bylo, že si tempy procvičoval aturštinu, zatímco já si vytvářel ademskou slovní zásobu. Všiml jsem si, že čím více chyb se v jeho řeči dopouštím, tím ochotněji se pouští do vlastních pokusů o vyjadřování. To pochopitelně znamenalo, že jsem musel dělat hodně chyb. Vlastně jsem byl chvílemi tak tupý, že Tempy mi musel pár věcí vysvětlit několikrát a několika různými způsoby. Přirozeně, že tursky. Kolem poledne jsme měli tábor hotový. Martin vyrazil na lov, ten by se protáhl a pustil si do svého pomalého tance. Provedl příslušné cvičení dvakrát po sobě a já začal mít podezření, že se trochu nudí. Když skončil, byl pokrytý potem a řekl mi, že se jde vykoupat. Když jsem měl tábor pro sebe, rozpustil jsem svíčky od dráteníka a vyrobil dvě malé voskové loutky. Už jsem se k tomu chystal celé dny, ale dokonce i na univerzitě patřilo vytváření loutek pochybným činnostem. Tady ve Vintu postačí říct, že jsem to považoval za vhodné dělat tajně. Nebyla to právě elegantní práce. Louis se na tohle nehodí ani zdaleka tak dobře jako sympatický vosk, ale i ta nejhrubší loutka může být ničivá. Jakmile jsem je ukryl do tlumoku, připadal jsem si lépe připraven. Stíral jsem si zbytek vosku z prstů, když se Tempy vrátil, nahý jako novorozeně. Léta hereckých cvičení mi pomohla zachovat klidný výraz, ale jen tak tak. Tempy dozvěsil své mokré šaty na větev, a přistoupil ke mně bez sebe menší známky rozpaků či studu. Natáhl pravou ruku, níž něco svíral palcem a ukazováčkem. Rozevřel prsty, abych to viděl. Podíval jsem se zblízka a byl jsem rád, že se mám na co zaměřit. To je klíště. Když stál těsně u mě, nechtěl jsem si musel znovu všimnout jeho jezev, tenkých čar křižujících jeho paže a hrud. V jsem se díky zkušenostem z Mediky vyznal a ty jeho nebyly široké a růžově skrabatelé od hlubokých ran, protinajících kůži, podkoží a svaly. Tady šlo o mělké rány, celé tucty. Bezděčně jsem uvažoval, jak dlouho už dělá žoldnéře, že má tak staré jizvy. Nevypadal na než na dvacet. Tempy si vůbec nevšímal, jak si ho prohlížím a opíral zrak na tu věc mezi svými prsty. Kousl mě. Kousl a zůstal. Výraz měl prázdný jako vždy, ale v jeho tónu bylo znát znechucení. Neklidně pohnul levou rukou. Vy v Ademre nemáte žádná klíšťata? Ne. Zdůraznil to tím, že se pokusil klíšti rozmáčknout prsty. Nepraská. Předvedl jsem mu, jak klíště rozhrtit mezi nechty a on to udělal si s tým potěšením. Odhodil zbytek daleko od sebe a loudal se ke své dece. Potom, stále nahý, vytáhl všechny svoje šaty a zuřivě je protřepal. Odvracal jsem zrak a v duchu jsem si byl jistý, že právě teď se Dedan a Hespe vrátí z Krosonu. Naštěstí k tomu nedošlo. Asi po čtvrté hodině si tempy oblékl suché kalhoty, si nejprve důkladně prohlédl. Bez košile došel ke mně. Nenávidím klíšťata. Oznámil. Když to řekl, provedl levou rukou ústečné gesto, jako by si smetal drobky z košile. Žádnou košile ovšem neměl a na holé kůži neměl nic, co by smetl. Navíc jsem si všiml, že stejný pohyb udělal už předtím. Vlastně, když jsem se nad tím zamyslel, za posledních pár dní to udělal už nejméně tucetkrát, i když nikdy tak zuřivě. Jalo mě náhlé podezření. Tempy, co to znamená? Napodobil jsem jeho gesto. Kývl. Tohle! Svraštil obličej v přehnaném výrazu odporu. Myslel jsem si rychle zopakoval poslední jedeník a zaměřil jsem se na to, kolikrát se Tempy neklidně ošívalo, když jsme mluvili. Pořádně mě to rozrušilo. Tempy, pokračoval jsem, jde o tohle? Ukázal, jsem si na obličej, pak jsem se usmál, zamračil a zakůlal očima. V ademšně se tohle všechno dělá rukama? Přikývil a současně udělal gesto rukou. Tohle, ukázal jsem. Co znamená tohle? Zaváhal, pak se nuceně, rozpačitě usmál. Napodbol jsem gesto smírně dostaženými prsty a přetiskl palec k vnitřní straně prostředníčku. Ne, opravil mě druhou rukou, levou. Proč? Natáhl se a poklepal mi na hruď těsně vlevo od hrudní kosti. Bum bum, bum bum. Pak mi přejel prstem po levé paži až dolů. Přichýval jsem na znavení, že chápu. Bylo to blíž k srdci. Zvedl pravou ruku a sevřel pěst. Tato ruka je silná. Zvedl levou. Tato je chytrá. Dávalo to smysl, proto také většina loutnistů bere akordy levou a brnká pravou. Levá ruka je zpravidla mrštnější. Zopakoval jsem pohyb levou rukou s roztaženými prsty. Tempy potřásl hlavou. To je tohle. Ušklíbil se polovinou úst. Ten výraz se na jeho tvář tak nehodil, že jsem jenom zíral. Podíval jsem se mu pořádně na ruku a jemně opravil postavení prstů. Souhlasně přikývl. Obličej měl bezvýrazný, ale já poprvé pochopil, proč. V následujících hodinách jsem se dozvěděl, že ademská gesta rukou ve skutečnosti neodpovídají výrazu tváře. Tak jednoduché to nebylo. Například úsněv mohl znamenat pobavení, štěstí, vděčnost nebo uspokojení. Osmát se můžete, když chcete někoho uklidnit. Když jste spokojení nebo zamilovaní. Už chlebek se úsněvu podobá, ale znamená něco docela odlišného. Představte si, že je někoho učíte, jak se usmívat. Představte si, že máte vysvětlit, co přesně znamenají různé úsměvy a kdy je přesně použít při rozhovoru. Je to těžší, než se učit chodit. Najednou ale spousta věcí dávala smysl. Jestliže že se mi tempy nedíval do očí. Pohledem do obličeje osoby, s níž se bavil, nemohl nic zjistit. Poslouchal hlas a díval se na ruce. Strávil jsem hodiny, pokusy naučit se alespoň základy, ale bylo to k zbláznění složité. Slova jsou docela jednoduchá. Na no kámen můžete ukázat. Můžete předvést běh nebo skok. Ale už jste někdy zkoušeli vyjádřit pantomivou povolnost? Uctu? Sarkazmus? Pochybuju, že by něco takového dokázal i můj otec. Kvůli té obtížnosti jsem pokračoval velmi pomalu, ale neustále jsem nad tím žasl. Jakoby mi z ničeho nic přidali druhý jazyk. A navíc to bylo tak trochu tajné. Vždycky jsem měl slabost pro tajemství. Zabralo tři hodiny, než jsem zvládl hrstku gest. Postupoval jsem hlémýždým tempem, ale když jsem se konečně naučil vyjádřit rukomluvou příliš mírně řečeno, pocítil jsem nepopsatelnou hrdost. Myslím, že tempy to chápal. Dobře, řekl a vyrovnal zlaň, což, jak jsem si byl skoro jist, Mělo znamenat souhlas. Zakroužil rameny, vyskočil na nohy a protáhl se. Pohlédl skrz příkrov větví na slunce. Dáme si jídlo? Mrzy. Ještě jedna otázka mě trápila. Tempy, proč se s tím lepším namáhat? Úsměv je snadný. Proč se usmívat rukama? Rukama je to také snadné. Lepší. Víc provedl lehce pozměněné gesto smetání drobečků. Nešlo o znechucení, snad podráždění. Jak je to slovo pro lidi, když žijí spolu? Cesty. Správné věci. Přel si palcem po klíční kosti. Tohle byla nespokojenost. Jak je slovo pro dobrý život spolu? Nikdo nekálí do studny. Zasmál jsem se. Civilizace? Přikývl a dostáhl prsty. Pobavení. Ano, řekl. Mluvit rukama je civilizace. Ale úsměv je přirozený, namítli jsem. Každý se usmívá. Přirozené není civilizace, pravil Tempy. Vařit maso je civilizace. Umívat se kvůli pachu je civilizace. Takže vy se v Ademre vždycky usmíváte rukama? Přál jsem si znát gesto pro zděšení. Ne, usmívat se obličejem je dobré v rodině. Dobré s přáteli. Proč jen v rodině? Tempy zopakoval gesto palcem po klíční kosti. Když uděláš tohle. Nabral vzduch do tváří, připlácel na ně ruce a vydal prdlavý zvuk. To je přirozené, ale neděláš to před ostatními. Neslušné. V rodině pokrčil rameny. Pobavení. Civilizace není důležitá. S rodinou je víc přirozené. Co o smích? Zeptal jsem se. Viděl jsem tě smáce. Udělal jsem chacha, aby bylo jasné, o čem mluvím. Pokročil rameny. Smích je v pořádku. Vyčkával jsem, ale nezdálo se, že by se chystal pokračovat. Zkusil jsem to znovu. Proč se nesmíješ rukama? Potřásl hlavou. Ne, smích je něco jiného. Přistoupil blíž a dvěma prstem mi poklepal na hruť nad srdcem. Úsněv? Přijel mi prstem po levé paži. Něv? Znovu mi poklepal na srdce, vykousl vyděšený výraz, pak zmatený, nakonec směšně našpulil ty. Pokaždé mi přitom poklepal na hruď. Ale smích? Přiložil mi dlaně na břicho. Tady žije smích. Přejel mi prstem přímo k ústům a dostáhl prsty. Zatlačovat smích není dobré, není zdravé. A plakat? Jedním prstem jsem naznačil slzu, Stékající políci. Ani pláč. Položil si dlaně na břicho. Ha, ha, ha, naznačil rukou, jak se mu otřásá břicho. Pak nasadil smutný výraz. bě bě předvedl přehnané vzliky a znovu si zatlačil na břicho. Stejné místo. Není zdravé zatlačovat. Pomalu jsem přikývl a pokoušel se představit si, Jaké to pro něj musí být neustále mezi lidmi příliš neslušnými, aby si nechávali své výrazy pro sebe? Mezi lidmi, kteří neustále dělají nesmyslná gesta. Musí to pro tebe být těžké tady venku? Ne tak moc. Příliš slabý výraz. Když jsem opustil ademne, věděl jsem. Není civilizace. Barbaři jsou neslušní. Barbaři? Udělal široké gesto, zahrnující naši mítinu, les celý vintas Všichni tady jako psy. Nasadil groteskně přehnaný výraz z hřivosti, vycenil zuby, zavrčel a se zakoulel očima. To je všechno, co znáte. Naznačil ho stejné smíření, jako by chtěl říct, že nám to nemá za zlé. A co děti? zeptal jsem se. Děti se usmívají dřív, než se naučí mluvit. Je to špatné? Tempy zavrtěl hlavou. Všechny děti jsou barbaři, usmívají se tváří. Všechny děti jsou neslušné, ale dospějí, dívají se, učí se. Zamyslal se a hledal slova. Barbaři nemají ženu, která by je naučila civilizaci. Barbaři se nemůžou učit. Bylo mi jasné, že tím nechce nikoho urazit, ale přimělo mě to ještě k většímu odhodlání naučit se zvláštnosti ademské rukomlovy by se zvedl a začal provozovat své o ohebnosti podobné těm, které dělali akrobati v mé společnosti, když jsem byl malý. Po 15 minutách kroucení a prohýbání začal svůj pomalý tanec, podobný pantomimně. Říkali mu ketan, ačkoliv tehdy jsem to ještě nevěděl. Poněkud mě popíchla Tempyho poznámka o barbarech, kteří se nemůžou učit, tak jsem se rozhodl napodobit ho, bez tak jsem neměl co na práci. Když jsem se pokoušel provést příslušné pohyby, začal jsem si uvědomovat, jak jsou ďábelsky složité. Držet ruce přesně prohnuté, přesně umístit chodidla. Přestože se Tempy pohybovalo úplně pomalu, nedokázal jsem napodobit jeho ladnost. Tempy se nezastavil, ani se nepodíval mým směrem. Nepovzbudil mě, ani mi neporadil. Bylo to vyčerpávající a já byl rád, když jsme skončili. Potom jsem zapálil oheň a sestavil jsem Tempe Tempy slova přinesl klobásu a několik brambor, které začal pečlivě hloupat mečem. Docela mě to překvapilo, jelikož Tempy byl na svůj meč právě tak citlivý, jako já na svou loutnu. Když ho jednou Dedan vzal do ruky, Adam zareagoval dost dramaticky, tedy dramaticky na tempyho. Pronesl celé dvě věty a nepatrně se zachmuřil. Tempy si všiml, že ho pozoruju a tázavě naklonil hlavu. Ukázal jsem. Meč? Na brambory? Tempy pohlédl na napůl oloupaný brambor a meč v druhé ruce. Je ostrý, pokrčilo rameny. A čistý. Oplatil jsem mu pokrčení ramen. Nechtěl jsem z toho dělat, bůh víco. Při společné práci jsem se naučil výrazy pro železo, uzel, list, jiskra a sůl. Když jsme čekali, až se voda začne vařit, ten piv vstal, utřepal se a znovu se pustil do svých protahovacích cviků. Znovu jsem ho napodobil. Tentokrát to bylo těžší. Svaly na rukou a nohou jsem měl ještě roztřesené z předchozí námahy. Ke konci jsem se musel držet celou vůle, abych se nechvěl, ale objevoval jsem další tajemství. Ten piv se mě dál nevšímal, ale to mi nevadilo. Vždycky jsem tihl k výzvám.